Capitolul 122. Aranjase cu Seli să o întâlnesc sâmbătă la Galeria Națională. Ea trebuia să vină acolo de îndată ce scăpa de la atelier, și se înțeleseseră să ia prânzul împreună. Nu mai văzuse de două zile, și în tot acest timp entuziasmul nu-l părăsise nicio clipă. Tocmai pentru că savura acest sentiment, nu făcuse nicio încercare de a o vedea pe Seli. Își se în gând cuvânt cu cuvânt ceea ce avea să-i spună și felul în care vroia să-i vorbească. Acum însă nu mai putea suporta așteptarea. Îi scrisese doctorului Saus și avea în buzunar telegrama de răspuns pe care o primise chiar în dimineața aceea. Concediezi imbecilul cu Oreion, când vii? Filip, porni de-a lungul străzii parlamentului. Era o zi frumoasă și lumina soarelui strălucitor, dar rece, dântuia pe străzi. Trotoarele erau înțesate de lume. În depărtare se vedea o ceață subțire care estompa gingaș contururile nobile ale clădirilor. Traversă piața trafalgar. Deodată inima îi se răsuci dureros în trup, văzut în fața lui o femeie care îi se păru a fi Mildred. Avea aceeași siluetă și același mers, cu felul ei caracteristic de a picioarele. Fără să se gândească, dar cu inima bătându-i agitată, se grăbi să o ajungă din urmă și, când femeia întoarse capul, constată că e o necunoscută. Avea fața mult mai bătrână, cu pielea galbenă și zbărcită. Filip încetini pasul. Simțiu o ușurare nespusă, dar nu numai ușurare, era și dezamăgire în ceea ce simțea. Îl cuprinse scârba de el însuși. Oare nu o să se elibereze niciodată de patima aceea? În adâncul inimii lui, în ciuda tot ce i s-ar fi putut întâmpla, simțea că o să stăruie întotdeauna o sete stranie și disperată de femeia aceea josnică. Dragostea pentru ea îi pricinuise atâtea suferințe, încât știa că nu o să scape niciodată de ea, niciodată. Numai moartea putea să-i astâmpere definitiv dorința. Dar își smulse junghiul din inimă. Se gândi la seli și la ochii ei blânzi și albaștri. Și fără să-și dea seama, buzele lui încropiră un zâmbet. Urcă treptele galeriei naționale și se opri în prima sală ca fata să-l vadă de cum o intra. Întotdeauna era o consolare pentru el să se afle printre tablouri. Nu privea în mod special la niciunul, ci îi lăsa splendoarea coloritului lor, frumusețea contururilor să-i înrăurească sufletul. Imaginația lui lucra învârtindu-se în jurul lui Seli. O să fie o plăcere să o ia din Londra aceea în care părea o figură cu totul nefirească, la fel ca o albăstriță într-o florărie printre orhidee și azalee. Acolo, în lanul de hamei din Kent, înțelesese că ea nu aparține orașului și era sigur că o să înflorească spre o frumusețe încă și mai aleasă sub cerul dulce al comitatului Dorset-Shir. li veni și Filip se sculă în picioare ca să iasă în întâmpinare. Era îmbrăcată în negru, cu manșete albe și cu un guler mare de Olandă. Își strânsă rămâinile. Mă aștepți de mult?" Nu, de zece minute. Ce e foame?" Nu cine știe ce." Hai să mai stăm puțin aici. Ce zici? Dacă vrei tu?" Rămasă liniștiți alături, fără să vorbească. Filip se bucura că o simte lângă el. Îl încălzea sănătatea ei strălucitoare. Parcă era înconjurată de o aureolă născută dintr-un licăr de viață pe care îl purta întotdeauna cu ea. Ei, cum îți merge? întrebă el în cele din urmă cu un ușor zâmbet. A, totul e în regulă. A fost o alarmă falsă. Ce vorbești? Ce, nu te bucuri? Pe Filip îl cuprinse o senzație extraordinară. Fusese sigur că bănuiala lui Selie e perfect întemeiată. Nici măcar o clipă nu-i trecuse prin minte că ar fi existat posibilitatea de a se înșela. Toate planurile lui erau deodată răsturnate și existența închipuită în atâtea amănunte, nu mai era decât un vis care n-avea să se realizeze niciodată. Era din nou slobod, slobod, nu mai avea nevoie să renunțe la niciunul din proiecte și avea din nou viața în mâinile sale ca să facă ce vrea cu ea. Dar nu simțea niciun fel de entuziasm, ci numai descurajare. I se strânse inima. Viitorul se întindea înaintea lui ca un pustiu sfârșietor și gol. parcă ar fi navigat ani de zile pe o întindere nesfârșită de ape între primejdii și privațiuni și ar fi ajuns în cele din urmă într-un port frumos, dar tocmai când se intre în rada lui s-ar fi stârnit un vânt potrivnic și l-ar fi împins din nou în largul mării. Și pentru că își lăsase mintea să stăruie prin pajiștile acestea dulci și prin pădurile încântătoare ale pământului, deșerturile nesfârșite ale oceanului îl umpleau de spaimă. Nu putea să mai înfrunte din nou singurătatea și furtuna. Seli îl privi cu ochii ei limpezi. Nu te bucuri?" întrebă ea din nou. Credeam că o să sari în sus de bucurie. Filip își înălță spre ea ochii tulburi de spaimă. Nu cine știe ce, îmormăie el. Dar știi că ești nostim. Majoritatea bărbaților nu și-ar mai fi încăput în piele de bucurie." Filip își dădu seama că se păcălise singur. Nu jertfa de sine îl îndemnase să se gândească la însurătoare, ci dorința de a avea o soție, un cămin și multă dragoste. Și acum când toate păreau să-i fugă printre degete, îl apuca disperarea. Dorea lucrul acesta mai mult decât orice altceva pe lume." Cei păsa lui de Spania și de orașele ei, de Cordova, Toledo și Leon? Ce însemnau pentru el pagodele Birmaniei și lagunele insulelor din mările sudului? Pentru el, America era chiar acum prezentă aici. I se părea că toată viața alergase după idealuri insuflate de alți oameni, prin cuvintele sau scrierile lor, și nu de dorințele propriei sale inimi. Întotdeauna așa lăsese drumul după ceea ce crezuse că s-ar cuveni făcut și niciodată după ceea ce dorise din tot sufletul să facă. Acum lăsă toate acestea la o parte, cu un gest de enervare. Trăise întotdeauna în viitor și prezentul îi scăpase mereu, mereu printre degete. Idealurile lui se gândi la dorința lui de a alcătui un tipar complicat și frumos din miriadele de amă fără noimă ale vieții. Oare nu văzuse și el că tiparul cel mai simplu, cel în care un om se naște, muncește, se căsătorește, are copii și moare, era totodată și cel mai perfect? Se prea poate că a te abandona fericirii, însemna să accepti înfrângerea, dar era o înfrângere mult mai bună decât nenumărate victorii. Se uită repede la Seli și se întrebă ce-o fie în mintea ei, iar apoi întoarse din nou capul. Vroiam să te cer de nevastă," zise el. M-am gândit eu că s-ar putea să-ți treacă așa ceva prin cap, dar n-aș fi vrut să-ți stau în cale. Câtuși de puțin. Bine, dar cum rămâne cu călătoriile tale, cu Spania și toate alelalte? Dar de unde știi tu că eu vreau să călătoresc? Păi era normal să mai știu și eu câte ceva, că doar te-am tot auzit vorbind cu tata despre călătorii până vă venea rău. Nu dau doi bani pe toate astea. Făcu o pauză de o clipă și apoi șopti cu glasul răgușit de emoție. Nu vreau să te părăsesc. Nu pot să te părăsesc." Seli nu răspunse. Filip nu știa ce gândește. Seli, mă întreb dacă vrei să mai iei de bărbat." Seli nu se clinti și pe fața ei nu se văzu niciun licăr de emoție. Dar îi răspunse fără să se uite la el. Dacă ții tu... dar tu nu vrei..." Ba, bineînțeles că aș vrea să am și eu un cămin și ar fi și timpul să mă așez și eu la casa mea." Filip zâmbi puțin. Între timp ajunsese să o cunoască destul de bine și felul ei de a se purta nu-l mai surprindea. Dar nu vrei să te măriți cu mine?" Cu altcineva nu m-aș marita. Atunci totul s-a aranjat. Mama și cu tata o să se camire, nu? Sunt foarte fericit. Îmi e foame." zise ea. Scumpa de ea! Filip zâmbi, îi luă mâna antra lui și o strânse. Se ridicară și ieșiră din muzeu. Se oprire la balustradă și priviră piața Trafalgar. Birjele și omnibuzele alergau încoace și încolo. Mulțimea trecea grăbită în toate direcțiile și soarele strălucea. Ați ascultat romanul Robie De William Samarsat Mogam a citit Sofica Rădulescu. Noiembrie 1981.